Так густо заселений дітьми, були в ньому відчинені вікна, і в них мигали дитячі голівки і вилітали раз по раз високі дзвінкі голоси. Не витримав свого затворництва, вийняв з речового мішка кілька банок тушковини, загорнув газету і вийшов на двір. Зустрів його тут тихий легіт, заворушив каштановим листям і впав під ноги недозрілий каштан. Так само впав під ноги недозрілий каштан і Галі, яка впорала хатню роботу і мовчки сиділа з бабою та сином на ганку. — Мені здається, коли я помру, — сказала спокійно стара, — буде такий от вечір, і отака тиша стоятиме на дворі. — У нас завжди така тиша, — засміялася Галя. — І не треба, мабуть, бабцю забивати собі голову думками про смерть. «Сиджу цілими годинами сама», – мовила стара. «Скільки думок налазить у голову? Про що ж ви таке думаєте?» – дзвінко запитався хлопець. «Я, дитино, думаю про все», – сказала стара і завмерла на мить, погасивши погляд. Сиділа темна і маленька. Одне око їй сльозилося рот трохи відслонився, показуючи пеньки зубів. І хлопцеві здалося, що вона мусить знати, Поздна скільки темниць отця його прабаба. Ходила навколо ворухка і справді нерушена тиша, а в ній сюрчав один тільки цвіркунець. Це засіяло раптом галину душу печаллю, такою ж чистою, як цей вечір, і голубою, як смужка на овиді. Підняла каштановий плід і почала сколупувати з нього шкурку. В середині були світлі зерна, поклала їх на долоню і задивилася. «Дай мені!» – попросив хлопець. Віддала йому зерна, і він підкинув їх у гору. Тоді обізвалося з десяток цвіркунів, начебто й чекали того хлопцевого сигналу, засурчали і заспівали. «А мені часом здається, – сказала Галя, – що світ кінчається на цих горбах». Хлопець присвистув, йому уявилося, що здалеку Стримкого і ще прозорого цутінку проступила клубеняста постать у обранні мандрованця. Повернулася до нього і усміхнулася, змахнула палицею і поманила рукою. Стара мовчала, була темна і важка, сіра і нерушна. Лице її закам'яніло, а очі погасли. Дивилася морочно, як плететься над рікою сіра пелена смерку, і не бачила, здається, ні Смиркутого, ні річки. Зорила на темні порослі ліщиною горби і не бачила їх. Бачила тільки маленький клаптик землі, щерць засипаний квітами, густо освітлений сонцем і начебто вийнятий із цього простору. Гуляла на тій галявині чарівна дівчинка з білим песиком. Песик її наздоганяв, а вона втікала. Галя зернула на стару і темний острах спалахнув у її серці. Побачила в її очах непроглядну темінь і відчула подих чорнезного вітру. Хлопець зістрибнув зганку і почав шукати закинені в траву каштани. Коли ж звівся, коліна на його штанах були мокрі, а в руках він тримав світлі клубочки. Володимир переступив поріг і спинився. В кімнаті довкола столу сиділо п'ятеро дітей, і височила серед них висока і неймовірно худа постать. «Вибачте», – сказав він. «Я це побачив ваших дітей». Він знітився й замовк. «Вибачте», – сказав він ще раз, і поклав на шавку свій пакунок. Це маленький гостинець дітям. Подивився зі страхом на ту худу і високу, бо здалося йому, що вона зірветься і прожене його разом з недоладним його дарунком. Але від столу дивилася на нього зовсім інша жінка, великі. Добрі й теплі очі привітали його, і він раптом почав пригадувати, що десь їх бачив. Було це дуже давно, і ще там, за вогняним рубежем, яким стала для нього і всіх людей війна. Побачив себе в цьому такому місті, тільки на іншій вулиці. Ця значно старша за нього жінка була тоді така, як він тепер. Несла вона на руках дитину, а поруч вступав широкоплечий майже чотирикутний чоловік і був коло неї високої і тонкої, як кремезний гриб. Володимир дивився тоді на цю трохи незвичну пару – Санчо Панса і Дон Кіхот, подумалася йому тоді. Жінка ця була негарна на обличчя. А так ішли вони тоді по вулиці, зовсім не дбаючи, що треба було йти по хіднику, а він стояв за парканом і очей не міг одних відвести. Чи ви не жили на родинській? спитав він тихо. Щось мені таке пригадується? Вона хитнула, чи заперечливо, чи ствердно, і всміхнулася. Сідайте, повечеряйте з нами. Він замахав руками, але все-таки сів, пораптом побачив на стіні і того широкоплечого кремезного стояв у фотокарці і усміхався на повний рот. «Це ваш чоловік?» Тоді заблищала в неї на оці сльоза, і була вона настільки незвична на лиці цієї високої і худої цього вітра, що поселився в жіночому тілі, що він знову засумнівався, чи та – це людина». Насипала йому картоплі і очистила огірка. Йому стало зовсім легко в цьому товаристві. Діти дивилися на нього і очі видивляли, а він відчув. Справжній голод адже різки не мав у роті від ранку. Знаєте, сказав він, посилаючи до рота першу ложку, там, де я жив, ані хати не лишилося, ні батьків. За вікном Цвів срібно-синій сутінок. Цей сутінок застав на дворі сивоволосого козопаса і його жінку. Вони сиділи за садовим столиком і пили вечірнє молоко. Мовчали, бо така була їхня заведенція. Обоє були зморені. Він отим писанням на веранді, обвитій крученими паничами. Вона доїнням. Тепер біля їхніх править стояла по білій філішанці і оточував їх срібно-синій сутінок, тік на них, як теж таке молоко. Минулий день стояв за їхніми спинами, як величезна істота. Теж випасла і випала свій сік, наслідком чого і став цей вечір. Це молоко у філіжанках і ця тиша, що росте навколо, як квіти. Незвідь від чого подумалася Іванові, що це все таке дивно, Ніколи не читав він о того, що пише цій жінці, котра сидить проти нього і з якою розділив своє існування. Були вони з нею надто ощадні в словах, сиділи мовчки, і пили малими ковтками молоко, і були по-справжньому щасливі від того, що це дійство все-таки можливе для них. Кудлате гілля розстелялось у них над головами, і крізь нього старий угледів раптом. Кріпотливо і ледве видну зірку. Знаєш, сказала Марія, заворушившись, я вже починаю турбуватись. Прийде новий директор. То скажеш йому, що тобі хочеться в твоїх літах. Ще з першачками я мала б силу справитися, то він і вділить тобі першачків. А наступного року, що нам гадати про наступний рік? Він раптом подумав, що сказав цю фразу недаремно. Розширилося йому серце і йокнуло легенько, знову звернув він на ту самотню зірку в небі, а в уста його склалися гірко. — І сама не знаю, чому мене так тяне до першачків. — Я знаю, — сказав він, і вона побачила той його погляд, що завжди її вражав. — Ти знаєш, — сказала вона. Молоко в їхніх чашках перетворилось у білий лід, перетворилось у лід і вони самі. Часом зливались і глухо падали в тиші яблука, і замерзли там між мокрої трави. Ішли в тому сутінку два їжаки, торкнулися холодними рильцями яблук, але були пересичені. Цвіркуни зібрали духовий оркестр на лопошиному лиску і раптом заграла їхня перша скрипка. Мелодію підхопив цілий оркестр і в темряві задзвоніло фортепіано. Перший концерт для фортепіано з оркестром, подумав старий, і згадав той час, коли й гадки не мав, що таке може вчуватися. Усміхнувся своїй мовчазній дружині і щудувався ще з одного мимовільного відкриття. Люди можуть цілий вік прожити побіч одне одного, цілий вік дивитимуться вони одне на одне і ділитимуть хліб, але й гадки не матимуть, яка дивовижна і несподівана музика звучить часом у їхніх серцях. Володимир сидів на постелі, поки що позиченій, доки нареживеться, скинув протез і розтирав на бряклу ногу. Стис зуби, тамуючи біль, і міцно склепив повіки. Крізь червону заслону, яка стояла перед ним, крізь ті ж таки стиснуті повіки, побачив він зелену, залиту сонцем вулицю і себе на тій вулиці з шинелею, перекинутою через руку і з речовим мішком за плечима. Почув, як ляпають падаючи одна на одну дошки, і хоч вони давно втратили запах лісу, чув він і той тонкий, бадьорий запах. Випливало з пелини бородати обличчя сторожа, коли той спинився із дошкою на плечі, повернувшись до нього. Побачив, як вилітає з голубого безмежжя вітер, котрий народився серед полів та сосен, а спершу був і сосною, і стеблом. Великий прямокутний стіл засвітився перед ним, поставлений руба. Ясніло за нього п'ятеро дитячих облич. Пальці його розтирали, розтирали ногу. І біль теж ставав червоний. Нагад про той більший, що пережив його в шпиталі. Чорна смуга... Проклалася перед його заплющеними очима і в тій смузі смарагдово заграла їжачки каштанових плодів. Жив у ньому попри біль та в тому тонкий радісний настрій. Світ почав легенько крутитися перед ним. Ліг, бо так солодко стала відчувати той рух. Запахло золотим деревом. Світ з червоного става вблідав як той сутінок, якому повертався він От Олександрі Панасівни. Раптом згадав, що бачив Олександру Панасівну ще раз, здається, на вечірці у старшої сестри Соні, коли стояв від за дверима і слухав голоси сестриної кімнати чи стежив за їстьми крізь замкову щелину. І зараз побачив ту щелину тільки значно більшу. І плевли в тому прорізі людські обличчя, серед яких він таки пізнав Олександр Панасівну і її майбутнього чоловіка. Знову одмінилася барва велику піщану пущу, побачив він. І біг по тій пущі, ще на здорових ногах. Ліворуч бив завзято кулемет. Поруч бігли його товариші – Микола, Іван і Шурко. Першою пав Микола. За ним Іван схопився зажавіт і зігнувся – Наче перерізаний, вони бігли далі Шурком, аж доки в тому місці, де був Шурко, з'явилася химерна біла шапка, рвануло з часили повітря й землю, знявся чорний і червоний стовп. Це видіння повторювалось у його снах не раз і не двічі, не раз і не двічі схоплювався він із ліжка.